În seara aceasta continuăm seria de ediții ale emisiunilor de sexualitate maritală cu titlul Drame cu sex. Și în seara aceasta discutăm despre o altă dramă care se întâmplă adesea în familiile, familiile creștine. Vorbim despre spectrul acesta al oamenilor căsătoriți care pretind că sunt căsătoriți în voia lui Dumnezeu și sper să fie cât mai mulți astfel de oameni. Discutăm în seara aceasta despre o altă dramă cu sex pe care o identificăm ca fiind femei indisponibile pentru sex. E bine, dragii mei, în momentul în care ne căsătorim, și bărbatul și femeia au anumite așteptări, au anumite obligații și au anumite beneficii din relația aceasta și fără respectarea modului în care Dumnezeu a construit relația, acea relație nu poate să funcționeze. Efectiv, trebuie să ne asumăm căsnicia în termeni și condițiile lăsate de Dumnezeu, într-un alt mod, nu garantează nimeni că acea căsnicie va merge și nu garantează nimeni că se vor, se vor putea arăta toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru relația respectivă. Așa că dacă edițiile anterioare vorbeam despre anumite acțiuni sau anumite părți negative pe care le au bărbații în relațiile intime, de data aceasta vorbim despre o latură destul de des întâlnită sau o problemă destul de des întâlnită și aceea este indisponibilitatea soțiilor pentru relațiile intime. Și încercăm să abordăm această problemă și cu echilibru și în același timp într-un mod în care să nu se simtă nimeni jignit sau ofensat. În realitate este o problemă majoră, este o problemă mare a căsniciilor și statisticile spun că cele mai multe căsnicii, adică peste 70%, odată cu o anumită vârstă, de regulă peste 36-38 la unii 40 de ani, încetează relațiile intime în căsnicie. Sunt destule cazuri, tot mai multe se pare, când încetează și înainte de această vârstă. Și atunci apare una din dramele care pot să existe în viața cuplului. V-am spus și subliniez încă o dată, nu consider că o căsnicie sau siguranța căsniciei sau pilonul central căsniciei este relația sexuală, relația intimă, însă consider că este o componentă extraordinar de importantă care nu poate fi ignorată sau înlăturată pentru că nu putem să vorbim de o căsnicie care merge bine fără să fie relații intime de calitate în căsnicia respectivă. Excepție fac cazurile în care partenerii suferă de o boală sau sunt la mare depărtare unul de celălalt sau din diferite motive sunt despărțiți unul de celălalt pentru anumite perioade de timp, lucruri pe care personal nu pot recomanda și nici nu pot susține. Însă, deja sunt celebre acele scuze ale unor doamne cu privire la indisponibilitatea pentru relații intime. Știți celebra durere de cap, durere de spate, oboseală și, în general, soțiile găsesc anumite motive prin care să evite contactele sexuale, din anumite, din anumite cauze, adică de regulă să ajunge în punctul acesta ca soția să evite contactele sexuale din mai multe motive. Unele din ele pot să fie ale soțului, pentru că, eu știu, nu este destul de tandru, destul de calm, pot apărea dureri la contactele sexuale sau din cauza că nu-i acordă o atenție pe măsură, din cauza că stresul a fost mare în acea zi, cauze sunt, cauze sunt foarte multe și chiar meditam la aspectul acesta, dacă ar fi să ne luăm după cauzele din jurul nostru și să așteptăm până să realizează un mediu perfect pentru relații intime, eu personal cred că nu ar fi trebuit să îndrăznesc la soția mea de prea multe ori în viața asta, pentru că de foarte puține ori s-a întâmplat să întrunim condițiile perfecte pentru relații intime, adică, să fie odihnit și soțul și soția, să-și fi terminat treburile amândoi, să se fie ajutat unul pe celălalt în ziua respectivă, să fie existat o comunicare bună, aprecieri, complimente și așa mai departe. Să fie un mediu sigur în casa, adică copiii să fie la locul lor sau să fie cu cineva sau să poți încuia ușa respectivă și câte și câte motive nu pot să se interpună în calea relațiilor intime. Ei bine, dacă le luăm pe astea să le analizăm, în realitate nu ar fi trebuit să ajungem la relații intime prea des de când suntem noi căsătoriți. Însă... Dacă ar fi să așteptăm după momentul perfect, s-ar putea să trebuiască să divorțăm înainte să facem sex. Pentru că acest moment perfect nu va veni. Momentul potrivit pentru relații intime trebuie adus, trebuie chemat, trebuie creat de cei doi, nu așteptat. Așa se face că în căsnicie soțul de obicei inițiază, face presiuni, dacă putem spune, Folosite terminul acesta, face presiune asupra soției să-i să cedeze. Și se întâmplă și soția cedează. Ei bine, dacă soțul se obișnuiește să facă presiunile astea în condiții anormale, adică știe foarte bine că e stresată, știe foarte bine că toată ziua aia a fost ocupată, că are ceva griji pe cap care nu au fost rezolvate, merge o dată de două ori, dar nu merge foarte multă vreme. În momentul în care se realizează astfel de Inițiative trebuie ținut cont de mai multe uh, elemente, adică nu vii seara uh, după ce te-ai uitat la televizor și faci avansuri știind că ea are o grămadă de treabă încă în bucătărie, să, pună, să pună copiii la culcare, uh, să strângă de prin casă și așa mai departe. Trebuie să fie, o, zic eu, o minimă doză de înțelepciune să știi să, să uh, pregătești acea relație intimă. Însă, pentru că am vorbit foarte mult în emisiunea trecute despre ce trebuie să facă bărbatul, de data asta trebuie, mă voi focaliza pe ceea ce trebuie să facă femeia. Și primul aspect pe care îl aduc aici în calcul este cel al motivelor ascunse pentru care femeia nu are chef de relații intime. Și aici aș vrea să menționez câteva anticoncepționalele. Există anticoncepționale uh, care scad libidoul femeilor, multe dintre ele. Dacă o femeie le folosește, acestea pot fi un uh, motiv plauzibil pentru refuzul pe care îl primește un bărbat. Deci trebuie să țineți cont amândoi de faptul că unele anticoncepționale pot să uh, micșoreze libidoul, adică dorința sexuală, foarte mult și deci vei, vei considera că este normal să te refuzi soțul pentru că tu nu ai dorință, nu vrei așa ceva. Un alt aspect de menționat aici la cauze ascunse, le zicem ascunse pentru că cei mai mult nu le iau în calcul, sunt antidepresivele. Dacă urmează un tratament cu antidepresive, cele mai multe din ele au acest efect secundar de scăderea poftii de sex dar sunt cazuri în care așa funcționează, adică prin diminuarea unor funcții a organismului funcționează antidepresivele și efectiv îți deviapatic în mod general și libido scade. un scade. Alt, o altă cauză care trebuie luată în considerare este lipsa de somn, un factor foarte important atunci când vine vorba despre sex. Dacă preferă soțiile să tragă un pui de somn, s-a terminat distracția. Deci, trebuie să vă asigurați ca femei, vorbesc de data aceasta, că vă odihniți suficient. Poate veți spune, cum să mă odihnesc suficient? Că soțul meu nu mă ajută, că soțul meu nu intervine. Dar, indiferent de ceea ce face sau nu face soțul tău, trebuie să te odihnești. Un alt aspect aici este stresul. Stresul niciodată n-a făcut casă bună cu sexul. Efectiv, Femeile au capacitatea de a se stresa foarte mult și de a rămâne în stres. Dacă pentru tine, ca femeie, treaba asta este de neînțeles și te gândești că, din contră, sexul trebuie să te relaxeze, află că sunt femei care privesc lucrurile anapoda. Cele mai multe din femei nu se împacă în relațiile intime cu stresul, și în momentul în care sunt stresate nu pot să întreține, nu pot să aibă relații intime. Așa că fă cumva să putolești acel stres, iarăși poate vei găsi mult mai lesne să dai vina pe sos pentru stresul în care ești, dar iarăși stresul respectiv îl acceptăm noi în viața noastră, adică noi ne preocupăm pentru foarte multe lucruri, ne agităm pentru foarte multe lucruri și... Găsim de regulă scuză în celălalt. Nu zic că nu pot, nu pot să fie soții o cauza mărimii stresului respectiv, pentru că nu intervin și ei, pentru că nu ajută și ei, dar în același timp nu putem să dăm vina pe ei. Un alt aspect sunt certurile în cuplu. După ce este supărată o femeie, mai așteaptă tu să mai pup ceva, că nu mai reușești nimic. Pentru că în momentul în care este supărată nu mai este disponibilă pentru sex. Dacă certurile sunt o parte constantă a relației respective, dacă certurile sunt prezente permanent sau în fiecare zi în relația respectivă, nu este logic să te aștepți la relații intime. Și încă un motiv aici este că femeile nu se simt bine în pielea lor. Și aici este o, poate un subiect de discuție, de emisiune separată, pentru că multe dintre femei, odată cu, cu trecerea uh, anilor, cu creșterea numărului de ani uh, lăsată în spate, uh, nu se mai simt bine în pielea lor, se simt uh, fie grase, fie îmbătrânite, uh, fie se gândesc la celulită, la burtică, la tot felul de, uh, de scuze de genul acesta, uh, reale într-o anumită măsură, adică nu mai ești cum ai fost odată, în același timp trebuie să fim realiști și să acceptăm că timpul trece peste noi și nu doar soția își schimba anumite trăsături ale fizionomiei, ci și soțul, trebuie să realizăm că suntem supuși trecerii timpului și timpul lasă urme în existența noastră, în același timp trebuie să încetăm să ne comparăm cu altele, pentru că o femeie care se compară cu o altă femeie, de regulă, se va compara cu o femeie mai slabă decât ea, care arată mai bine decât ea și atunci intră în zona de depresii, de... nu se simte bine în pielea ei. În momentul în care nu se simte bine ea cu ea însăși, este mult mai, puțină, mai puțin disponibilă pentru relații intime. Pentru a fi disponibil pentru relații intime, femeia trebuie să se simtă bine în pielea. Adică trebuie să se accepte, trebuie să știe că așa este ea și că este frumoasă așa cum arată. Aici bărbații pot să contribuie mult, trebuie să-i reamintești mereu că este frumoasă, trebuie să-i amintești mereu că este fermecătoare, că-ți place de ea. Și aici nu vorbesc despre minciuni sau gogoși pe care le vinzi, pentru că în realitate timpul trece peste amândoi și soțul și soția îmbătrânesc împreună, între ghilimele, și eu cred că soțiile, cel puțin în cazul meu așa este, au frumusețea lor și odată cu trecerea vârstei. Adică nu poți să spui că soția este valabilă sau este ok câtă vreme este tânără și frumoasă din punct de vedere, nu știu, al dimensiunilor propagate pe mass media astăzi. O soție este o femeie frumoasă și odată cu trecerea vârstei și poate mai frumoasă, eu cel puțin așa văzut soția, mult mai frumoasă odată cu trecerea anilor. E bine, nu, nu vinți gogoși când spui că este frumoasă și o apreciezi. Ea, într-adevăr, este frumoasă. Dacă luăm ca etalon, ca unitate de măsură, modelele care defilează astăzi pe podiumuri, cele mai multe dintre ele sunt modele anorexice. Adică sunt femei care sunt sub limita de, de existență. O astfel de femeie degeaba te aștepți să-ți arate soția așa, pentru că dacă va arăta așa, nu va avea cine să-ți să-ți facă mâncare și să crească copii. Deci va fi indisponibilă, pentru că o, o femeie cu acea constituție a modelelor care defilează astăzi și care ni se servesc ca fi standarde, nu poate să facă față uh, problemelor vieții, nu poate să facă față activităților de soție. Uh, nu, nu pot să-și desfășoare existența uh, cu acele dimensiuni. Ei bine, nu înseamnă că femeile care sunt mai plinuțe sau mai în vârstă nu sunt frumoase. Ba da, sunt. Sunt, sunt frumoase pentru că au fost frumoase și au rămas frumoase și poate frumusețea lor a crescut. Mie -a mi așa îmi place să cred că și bărbații și femeile cresc în frumusețe odată cu trecerea vârstei. De ce? Pentru că este soția mea. Este soția mea și pentru mine valorează foarte mult. Și eu apreciez la ea orice rid până la urmă care se adaugă pe fruntea ei. Pentru că este aleasa mea, este iubita mea. E bine, la fel se întâmplă și cu bărbații. Și, bărbați, și peste bărbați trec anii, și peste bărbați lasă urme. Ce-ar însemna ca femeile să spună nu-mi mai place de tine că ai făcut burtă sau chelie. Nu, nu, nu putem să acționăm așa. Așa că una din nevoile pe care o au femeile este cea de complimente. Vrei să fie disponibilă pentru relații intime? Făi complimente. În același timp, voi soțiilor, Uitați-vă la voi în oglindă cu respect și cu ochi nu critic, comparându-vă cu modelele de astăzi, ci cu un ochi critic în ceea ce privește ceea ce puteți face voi. Adică dacă chiar considerați că vă încurcă, eu știu, burtica sau grăsimea pe care ați acumulat-o, puteți să faceți ceva în sensul acesta ca să vă simțiți bine dar niciodată nu vă comparați cu ceea ce există astăzi pe piață, între ghilimele, sau cu uh, colegile pe care soții voștri le au la servici și care probabil uh, fiind domnișoare sau fiind abia căsătorite arată mult mai bine. Nu este corect o asemenea comparație și vă vor face să, vă, să nu vă simțiți bine în pielea voastră, deci să nu fiți disponibile pentru relații intime. Și iarăși una din, uh, uh, unul din motivele pentru care femeile nu sunt disponibile pentru sex este nivelul scăzut al testosteronului este, știu, faptul că testosteronul poate fi de folos. Însă, testosteronul liber poate fi răspunzător pentru un apetit sexual scăzut și aici ajută foarte mult și niște analize. Ei bine, ce se întâmplă în momentul în care o soție nu este disponibilă pentru sex? Dragii mei, dacă motivele sunt unele uh, cunoscute și uh, sunt logice, adică dacă există ceartă, dacă există stres, dacă există uh, îngrijorare și lucruri de genul acesta și sunt identificate, soția respectivă, în primul rând, ea are datoria să lucreze la eliminarea lor. Dacă, în schimb, apar cauze uh, neidentificate, adică, domnule, nu simt poftă pentru relații intime, nu simt dorință pentru relații intime, este foarte corect să se consulte un medic uh, sexolog. Ce fac medicii ăștia? Se ocupă și de bărbați și de femei, de regulă la el se merge în cuplu, adică soțul și soția și se discută probleme referitoare la dinamica sexuală. Un astfel de medic uh, poate da recomandările necesare și în unele cazuri, pe baza unor analize, se pot da uh, anumite tratamente hormonale, pentru că sunt destul de multe persoane care au probleme, au uh, un libidou scăzut uh, din cauze organice, adică ceva se întâmplă în corpul lor. Și atunci trebuie să primească un anumit tratament care să le uh, aprindă iarăși pofta pentru relații intime. Desigur sigur că s-ar putea ca cele mai multe din cupluri să simtă o jenă, să, accese, să apeleze la un asemenea medic. Alte cupluri s-ar putea să nu dorească. Le este mai comod să obișnuit deja fără relații intime, cel puțin femeile, și nu doresc să schimbe lucrul acesta. Așa că ne vedem puși în situația să ne întrebăm există iubire sau nu. Vreau să vă spun că bărbații se simt foarte, foarte răniți când sunt refuzați în relațiile intime. Lăsăm deoparte faptul că mulți dintre bărbați vin cu dorința de relații intime fără să pregătească nimic dinainte și vorbim de bărbații care, să spunem, că au o relație ok cu soțiile lor, o relație, eu știu, în termenii corect. Ei bine, indiferent de felul lor, bărbații se simt foarte răniți în momentul în care, primesc un refuz de a avea relații intime. Refuzul pentru ei poate însemna nu ești atrăgător, nu ești interesant, nu ești frumos, nu, nu mă atragi. Un astfel de refuz lovește puternic în, hai să-i spunem, orgoliu masculin și uh, data viitoare se va gândi mult mai mult până să inițieze relații intime. Și dacă o asemenea practică, mă refer la practica refuzului, uh, persistă și se menține, uh, bărbatul respectiv va înceta la un moment dat să mai inițieze contacte sexuale bineînțeles că atunci începe să se trezească uh, soția, care, deși poate voia mai rar, ajunge să-și dorească, pentru că nu a primit relații intime, nu, nu, nu a beneficiat de relațiile intime, însă s-ar putea să nu mai existe disponibilitate din partea soțului. De aceea Pavel face acea mențiune atât de, nu știu, atât de uh, greu înțeleasă de unii, să nu vă lipsiți unul pe altul de datorie de sus decât în vederea decât prin învoială în vederea postului și rugăciunii sau îndeletnicirii cu postul și rugăciunea. Știți ce spune lucrul acesta? Pentru că știa foarte bine că bărbații și femeile vor trece prin perioade în care nu vor avea chef de relații intime. Știa foarte bine că aceste perioade parcă sunt așezate în așa fel de cineva încât bărbatul să aibă chef acum și soția să n-aibă chef și după aceea să schimbe lucrurile. Să aibă soție chef și bărbatul să aibă chef și după aceea iar să se schimbe lucrurile și foarte rar se întâmplă ca cei doi să fie pe aceeași frecvență în privința relațiilor intime. Ei bine, cu toate că nu se potrivesc aceste perioade, relațiile intime tot trebuie să se producă. Așa că soțiilor mare grijă cu privire la îndeplinirea acestei, hai să zicem, datorii. Pentru că dacă, spuneam mai înainte că dacă așteptăm mediul perfect, acesta va întârzia să, să apară. Dacă așteptăm mediul perfect, dacă dumneavoastră ca soție așteptați mediul perfect, s-ar putea ca el să vină, dar să nu fie disponibil soțul. Și de cele mai multe ori așa se întâmplă. Dacă soțul așteaptă mediul perfect, el vine, dar nu disponibil e disponibilă soția. Așa că, relațiile intime trebuie să fie nu doar atunci când se întrunesc un anumit set de condiții, ci trebuie să fie o constantă a vieților noastre. Am discutat cu multe cupluri în care relația intimă a devenit o constantă a vieții, indiferent de disponibilitatea celor doi. Singura scuză pentru a sări peste relațiile intime a fost postul și doar atunci când au fost amândoi de acord sau boala. E bine, astfel de cupluri Ciudat și paradoxal este că acele momente care uh, întrunesc toate condițiile vin mult mai, mult mai des. De ce? Pentru că cei doi sunt uh, hotărâți ca, indiferent de condiții, ei să se unească în intimitate. Nu este nimic rău, ba din contră, este o practică foarte bună. Uh, unele din cuplurile care vin la consiliere, pentru că aveau o dinamică sexuală neregulată, o... o uh, o critică, unul din partea celuilalt pentru relațiile intime, au respectat recomandările și, și au trecut în calendar anumite zile ale săptămânii în care obligatoriu vor face sex, vor avea relații intime. E bine, vreau să vă spun că relația lor, în toate cazurile, nu am excepții la acest, la acest aspect, s-a îmbunătățit considerabil. Adică crescând contactul fizic, Cres, au crescut multe aspecte ale relației și comunicarea a crescut și dorința soțului de a se implica și de a ajuta soția. Multe aspecte s-au rezolvat prin faptul că a existat acea unire fizică. Este, dacă vreți, ca un, ca un vârtej care nu se mai oprește decât prin voință proprie. În momentul în care soția se simte abandonată și neajutată în treburile pe care le are de făcut, se simte îndreptățită să refuze pe soț la relațiile intime. În momentul în care soțul se simte refuzat, se simte îndreptățit să nu intervină în căsnicie, să nu fie prezent acolo emoțional, să nu fie prezent practic cu ajutorul lui. Soția văzând că soțul nu este implicat, iarăși coboară și mai jos soțul și mai jos și nu se mai oprește niciodată. Așa că este foarte mare nevoie ca relațiile intime să aibă loc. Să aibă loc. Nu spun acum, Domnule, e indiferent de ce se întâmplă, că ești mort, copt, că mai trăiești sau abia trebuie să, să ai relații intime. Având în vedere că cei mai mulți dintre bărbați, după statistici, rezistă în relațiile intime 6-7 minute de penetrare, cred că nu este un efort colosal o relație intimă. Problema este până încep cei doi. Așa că este foarte important să aibă loc aceste relații intime. În momentul în care nu sunt întrunite condițiile perfecte și relațiile intime tot au loc, pentru că soțul și soția decide așa, se pot apela și la celebrele partide scurte, adică soțul o, o, o duce pe soția sa la orgasm, o duce pe soția sa la capăt, să spunem așa, apoi soția se ocupă de soț. Nu trebuie să fie de 10 ore partida respectivă, trebuie să fie, trebuie să existe. Bineînțeles că unele din partidele de intimitate, unele din partidele de sex sunt extraordinare, sunt senzaționale, sunt încărcate de emoții și de dorință și de pasiune, dar sunt și reprize în care soțul și soția doar își împlinesc datorie de soț. De ce? Pentru că așa spune Scriptura, de ce? Pentru că așa se protejează relația, de ce? Pentru că așa cei doi stau în contact permanent, de ce? Pentru că în felul acesta soțul va fi mai activ în relație, soția va fi mai atrasă de, mai atrasă de intimitatea cu el... Dacă le analizăm pe rând, întreținerea unei dinamici bune în relațiile intime are doar avantaje și nu are dezavantaje. Bineînțeles că soția se poate simți, se poate simți că ea face ceva în plus în momentul în care acceptă să facă sex cu soțul ei și soțul ei nu s-a portat exemplar în ziua respectivă. Bineînțeles că și soțul se poate simți într-un anumit fel dacă acceptă relațiile intime, deși nu are chef, este obosit și așa mai departe. Însă, dragii mei, în momentul în care cei doi stabilesc o anumită dinamică a relațiilor intime și stabilesc anumite zile din săptămână în care fac, nu le sar, ajung la intimitate, atunci și corpul, mintea se pregătește pentru acele zile. Pentru că dacă nu există obligația asta sau uh, le puteți amâna, le puteți anula, atunci corpul nu se mai pregătește. Dar în momentul în care știi, domnule, uh, vinerea este uh, luna, nu luni, hai să zicem marța și vinerea, uh, Mă amintesc de ultimul cuplu care a venit la consiliere cu problema asta, marța și vinerea avem timpul nostru de intimitate, atunci uh, mintea acelei femei și acelui bărbat anticipează și chiar corpul anticipează relațiile intime din seara respectivă. Deși la un moment dat ar putea să existe o anumită oponență din partea unor circunstanțe ale celei zile, totuși mintea și corpul acelor oameni se așteaptă ca în seara respectivă să fie relații intime. Ei bine, tocmai anticiparea aceasta pregătește mintea soției și a soțului pentru relațiile intime, adică nu va mai simți o oponență foarte mare, ci cu timpul va defini o obișnuință. Bineînțeles că nu încurajez foarte mult monotonia în relații, acele zile pot fi schimbate după aceea, însă este foarte important în vederea dobândirii unei practici în domeniul acesta. Adică dacă știe și soțul și soția că în anumite zile ale săptămânii au momentele aceste de intimitate, atunci este foarte bine. Dacă soția vrea să-și surprindă soțul și într-o altă zi, ridic mâna și votez. Mie îmi place să fiu surprins în felul acesta, la fel îmi place și mie să-mi surprind soția în felul acesta, însă în momentul în care nu se poate în momentul în care este scăzut interesul sau activitatea casnică este mare, activitatea la serviciu este mare, uitați, trăim vieți foarte stresante, alergăm în fiecare zi de colo-colo, avem o grămadă de lucruri de făcut, e bine, de regulă, sexul se află ultimul pe listă și dacă mai rămâne loc, e bine, dacă nu rămâne, iarăși e bine. Și lucrul acesta este greșit. Este greșit pentru că sexul ocupă un loc foarte important în sănătatea familiei, în sănătatea relației dintre soț și soție nu poți să-l lași ultimul pe listă și să nu-l mai faci, să te lipsești de el. Adică poți, dar vei, vei suporta consecințele. Lipsa relațiilor intime uh, sunt cel mai mare factor generator de infidelitate în căsnicie. Adică nevoia este acolo, este profundă, este, este nevoia cuplului respectiv, a bărbatului și a femeii respective, nu este împlinită în căsnicie uh, și la un moment dat se ivește portița să fie împlinită în afară. De ce? Pentru că un alt bărbat este atrăgător și atent, o altă femeie este drăguță și face complimente și așa mai departe și uh, scriptura tocmai în vederea evitării acestui lucru spune prin Pavel nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Așa că dragii mei, dragile mele, de data asta în seara aceasta vă provoc să um, evitați o astfel de dramă în căsnicie. Să evitați drama um, căsniciilor lipsite de disponibilitatea soțiilor pentru relații intime. Este greu uneori, uneori implică efort, este adevărat, dar până la urmă, femeile fac o grămadă de eforturi în viața aceasta, ca și bărbații, de altfel. În multe capitole ale vieții, de ce n-ai face un efort în acest capitol? Și să lași eforturile din alte capitole deoparte. Cupluri, un cuplu care venit la consiliere, erau oameni preocupați cu tot ceea ce înseamnă uh, activități uh, religioase. Și soția respectivă în fiecare seară se ducea, probabil am amintit de cuplul acesta, se ducea la biserică, că în fiecare seară era ceva. Ba întâlniri cu surori, ba întâlniri de rugăciuni, tot felul de întâlniri. Și soțul se simțea nedreptățit. Uh, venea soția acasă, uh, foarte conectată cu mediul acela spiritual și-și refuza soțul. De ce? Pentru că tocmai a venit de la biserică. E bine, poate veți spune, domnule, este bun. Nu, nu este bine. Nu este bine să locuiești sexul cu biserica. Niciodată nu va fi bine. Oricum ai dau, obligația de a avea relații sexuale există în căsnicie și soțul și soția au datoria să se împlinească din punctul acesta de vedere. Excepție este când cei doi sunt bolnavi, sau unul din ei este bolnav, sau când sunt de acord amândoi, în vederea postului și a rugăciunii. În rest, relațiile intime nu se contrazic și nu se uh, suprapun cu vreo practică spirituală. Știu oameni care spun domnule, avem cina duminică, nu putem să facem sex. Nu, nu este adevărat. Nu găsim în scriptură o asemenea remarcă că nu trebuie să faci sex pentru că vei lua cina Domnului. Având în vedere că cina este o practică nou-testamentală, puteți să căutați în noul testament și nu veți găsi o asemenea limitare. Unii se cred mai spiritual că se înfrânează de la astea înainte de cină, este o altă problemă. Nu poți să demonstrezi nimănui că ești mai spiritual decât altcineva pentru că refuzi relațiile intime în sâmbăta respectivă având în vedere că tocmai sâmbăta, de regulă, este ziua în care se mai adună soții și se mai văd unul cu altul și își mai permit și o pauză pentru relații intime, cred că este o, uh, un lucru greșit ca sâmbăta, pentru că duminica este cina, să nu ai relații intime. Uh, sunt multe lucruri care se, uh, se opun relațiilor uh, intime și uh, soțiilor, fiți foarte atente cu privire la aceste aspecte, pentru că o dinamică sexuală sănătoasă Îți va ține soțul acasă, îți va ține soțul conectat cu tine, conectat cu familia, îți va ține soțul îndrăgostit de tine. Așa că fă tot ceea ce ține de tine pentru a te simți bine în pielea ta și pentru a avea relații intime cu soțul tău. Și sunt absolut convins că soțul și soția care decid să aibă contacte sexuale regulate și stabilesc un calendar săptămânal pentru relații intime, vor simți beneficiile unei astfel de manevre, unei astfel de uh, luări de poziție foarte repede, adică relația lor se va consolida foarte repede. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ferească de vreuna din dramele acestea cu sex și să vă dea capacitatea să vă iubiți, să vă dăruiți unul altuia, pentru că Dumnezeu de asta a făcut relația de căsătorie. Unul din scopuri este ca soțul și soția să-și găsească tocmai această împlinire și din punct de vedere al intimității unul cu celălalt și să poată să-l slăvească pe Dumnezeu pentru modul minunat în care a făcut bărbatul, a făcut femeia, a făcut relația de familie. Așa că vă doresc un, o căsnicie în care să puteți să culegeți toate binecuvântările lui Dumnezeu, inclusiv la capitolul uh, relației intime. Dumnezeu să vă binecuvinteze, la revedere!